Temos ollos, a miudo considerados as anelas da alma, oxe, temos unha intensa senda para a alma. Espavilen o porque hai moito que contar. Lembre que moi tardas películas desta semana iránse para non volver. A natureza efémera da felicidade e a conexión humana dura moi pouco. M. Sanguiar, moi, je suis lá pour vos écouter. C'est quoi votre histoire a vous José, bueno. no Cineclube Carballiño, no Auditorio Manuel Marías, oito e as a historia de Suleimán, de Boris Loquin, eh, mentras pedalea pola rueda de París para repartir comida, Suleimán repita a súa historia. En dous días deberá pasar a entrevista de solicitude de asilo clave para obter os papéis, pero Suleimán non está preparado leman, c'est pas le 22 19 février. Entretemento mirada realista e estresante con tiñade dun imigrante queniano co que Abu Sangare gañou o premio a mellor en Cannes e tamén en Sion. Urxente e crua que fará as delicias dos fans do cinema dos Irmáns Tardén. Quizá no cinema comercial da cidade eh, temos pois a gran estreia que podemos decir a de Paul Thomas Anderson, unha batalla tras outra. Cuando non es una cosa es otra. Non te parece? Te necesito, hermanos 6 6 6, por favor. Valor. Bob. Valor. ¿Ya está? Valor. Sí. Sí. Gracias. ¡Gracias, sensei! ¡Gracias, sensei! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Viva la revolución! Cando o seu malvado enemigo resorde, despois de hace seis anos, unha banda de revolucionarios reúnense para rescatar a filla dun dos seus encarnado por Leonardo DiCaprio. Unha adaptación da novela de Guainelang, de Thomas Pichón, escrita en 1990 sobre os momentos radicais dos anos 60 tamén no cine comercial El Tesoro de Berracuda filme de animación onde unha nena asuda a unhos piratas mentre busca seus pais, Esquets coidado co que dibusas, un filme fantástico de aventuras dun os dibusos que saen do lienzo e Xanon que dan Xunglas un drama de venganzas e tamén a oportuna entrega de terror Ahora mismo a tu alrededor hai gente con oscuridad en su corazón Bueno, pues Strangers capítulo 2 é unha secuela do filme de 2024 co mesmo director finés e que ten a mesma premisa a avería dun coche no medio da nada filme de terror feito co piloto automático En Leiro temos tamén unha batalla trasouta de Paul Thomas Anderson el cautivo de Alejandro Amenábar sobre o cautiveiro de Cervantes e a multipremiada e seguramente gañadora do Oscar Sirac de Oliver Lasse En Sincio de Limia recuperánse das vacacións e voltan con El tesoro de Barracuda de Adrián García, ese filme de animación dunha nena que busca aos pais e axuda a un os piratas e Romería de Carla Simón, o final da triloxía persoal da directora que rodou en Vigo e arredores. no festival de cine que comeza co último filme de Javier Vega eh, Playa de Lobos un thriller psicolóxico que mistura onírico coa comedia de suspense e da sección competitiva non temos máis remedio que recomendar ferventemente un simple accidente de Jafar Panají a última palma de ouro en canse que constitúe unha dura crítica ao resiming iraniano xogando ca comedia negra marca da casa, drama e thriller tamén podemos xerir atención a gatillero de Cristian Tapia, un filme arsentino que un intenso policiaco rodado en plana secuencia, ou sea sin cortes, a violencia de un pobo que así se chama, entre do portugués Pedro Cabeleira ou tamén a valencia soterrada contra o amor proibido do filme croata San Bac de Zegin Zernit. Non sei se isto se pronuncia así, pero bueno, en fin. San Bac, rematamos coa redención do neno que tenta salvar a seu pai de tanta violencia, coa proposta italiana de Gianluca Santone e il Ilseco. Vio Idem, máis, dečko. Ko ima najbolje prijatelja. En conclusión podemos decir que o mundo é duro eh, con imigrantes en destino ou con violencia real ou soterrada na competición oficial desta edición do Festival de Cine. Rematamos facendo dúas recomendacións especiais. Unha ao bloque primeiro das curtas que poderemos ver pola sesión vespertina do Cine Club. recordemos que o Amal en ruta vai polas mañás ás 12 na sala do Cine Padre Feijó e a última a sección a Garimo, onde podemos ver clásicos luz que agoniza, George Cuckers, un intenso drama psicolóxico de Inglaterra vitoriana ou embaixador do medo de John Franklin May, unha sátira three-thriller político sobre a Guerra de Corea. Con isto, marchamos ata o próximo Vélez. Mírame a los ojos. Si he sido algo para ti alguna vez, y me parece que sí. Tienes que ayudarme, Paula. Te prometo ser outro. Escucha, en el primer cajón de esa cómoda hay un cuchillo. Corta la cuerda suéltame. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la hizo el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, señor.